Primă și pedeapsă de Feodor Dostoievski Emisiune de Leonida Teodorescu. Uite... Noi ne tot imaginăm veșnicia ca o idee pe care nu ai cum să o pricepi, ceva uriaș, uriaș de tot, și de ce trebuie să fie neapărat ceva uriaș? Și dacă veșnicia nu este decât o maghierniță, închipieți o cameră cu un fel de baie țărănească, afumată, cu o grămadă de păianjeni pe la colțuri și asta e toată veșnicia. Cuvintele acestea pe care Svidrigailov le spune la începutul celei de-a patrua a romanului reprezintă mai mult decât o imagine apocaliptică, oricât dezguduitoare ar fi. Probabil că ei se află sintetizat motivul fundamental al romanului crimă și pedepsa, motivul omenirii în impas. Crizele, morțile, suferințele, pierderea și regăsirea propriului eu, transformarea binelui în rău, a răului în bine. Inversarea valorilor, toate acestea care de fiecare dată în roman afectează direct doar un singur personaj sau cel mult un grup restrâns de personaje, sfârșesc până a intra într-o relație intimă și invizibilă pe care se înalță un edificiu al impasului. Impasul devine la Dostoevski la fel de palpabil ca o stradă înfundată sau, dacă vreți, ca acea maghierniță despre care vorbește Sfride frizând în același timp, prin transformarea concretului în contrarul său, o senzație de absolut. Omul trebuie să poată merge undeva, îi strigă Marmeladov lui Raskolnikov. Știi ce asta, că n-ai unde să mergi, continuă Marmeladov, punându-i poate cea mai cumplită întrebare lui Raskolnikov, în momentul când acesta din urmă a decis că este obligat, moralmente obligat, să comită crimă. Și astfel, crima pe care o va comite Raskolnikov se constituie într-un fel de răspuns la motivul impasului. Dar este un răspuns care la rândul său ridică o întrebare. Există un drept la crimă? Există ceva, scop, idee, preocupare, împrejurări care să justifice o crimă? Romanul Crima și pedepsă a fost scris cam prin mijlocul anului 1865, și spre sfârșitul anului 1866. Dar cum se întâmplă întotdeauna la Dostoievski, nu este vorba de un flux continuu, ci de o activitate sacadată, întreruptă de preocupări extraliterare, de preocupări propriu-zis literare. În toamna anului 1866, Dostoievski a dictat viitoarei sale soții romanul Jucătorul. Și în fine, dar nu în ultimul rând, de crizele de epilepsie devenite tot mai frecvente și mai dificile în această perioadă, crize care necesitau o îndelungă perioadă de refacere. S-a vorbit mult despre sursele literare și juridice ale romanului Crimă și Pedeapsă. Astfel se amintește de poemul lui Pușkin Tigani, de romanul lui Balzac Mășgoriu și mai ales de cartea Istoria lui Iulius Cezar, scrisă de Napoleon al III-lea, în care se urmărește justificarea fenomenului de Bonapartism sau altfel spus, dreptul la o condiție de excepție a oamenilor de geniu, sau și mai simplu, dreptul oamenilor de geniu, la crimă. Apropierea între unele idei ale lui Raskolnikov, eroul principal al romanului, și tezele fundamentale ale lui Napoleon al III-lea, este vădită. Dar asta încă nu ne spune tot. Astfel, printre altele, cercetând prin 1860 o culegere de procese din Franța, Dostoevski a fost izbit de cazul lui Pierre-François Lassner, un așa zis criminal teoretician. Dostoevski însuși cunoștea prea bine lumea cămătarilor, în diferitele ei postaze, cămătar la care a fost obligat să apeleze mai ales după moartea fratelui său Mihail. Ramificațiile romanului devin astfel din ce în ce mai întinse. Sursele episoadelor, ale personajelor, ale detaliilor semnificative devin din ce în ce mai variate. Asocierile posibile devin din ce în ce mai surprinzătoare. Totul tinde din ce în ce mai evident spre punerea în discuție a unei experiențe globale, pentru că romanul Crimă și Pedeapsă reprezintă primul caz de roman total la Dostoievski. Idiotul, demonii, frații Karamazov nu vor face decât să continue ideea de roman total, constituită pentru prima dată în Crimă și Pedeapsă. La Dostoevski, ideea romanului totală presupune implicarea unui întreg univers de conștiințe și de experiență în dezbaterea unei teze elementare. Cu cât teza este mai simplă, cu atât volumul informației pe care îl implică Dostoevski în dezbatere este mai mare. Romanul începe foarte simplu. Raskolnikov, un fost student, nevoit să se retragă de la universitate din cauza sărăciei, se gândește să o omoare pe Aliona Ivanovna, o cămătărea săbătrână putred de bogată, Ceea ce nu o împiedică să trăiască în mizerie, dar și să distrugă tot alte și alte victime care, în disperare, apelează la ea. Nu se poate vorbi ca în cazul unui roman polițist de o cauză anume care să l împingă pe Raskolnikov la crimă. Se pot însă depista două motive care îl pun pe Raskolnikov în fața alegerii. Să comită sau nu crimă. Primul motiv ține de motivul general al impasului. Raskolnikov a ajuns pe ultima treaptă a mizeriei. Cămuruța unde stă și care aduce mai curând adulap decât a cameră. Hainele care au început de mult să semene chiar și cu niște zdrențe onorabile reprezintă efectele cele mai directe, cele mai palpabile. E drept, Raskolnikov a refuzat niște ocupații care l-ar putea scoate, dacă nu din impas, cel puțin din mizerii. Astfel spus, Rodion Raskolnikov refuză să lupte pentru existență. Dar undeva într-un orășel de provincie trăiesc mama Pulheria Alexandrovna și Dunia, sora lui Raskolnikov, care sunt în stare de orice sacrificiu pentru dragul lor, Rodion. Orice însă este un cuvânt abstract, pe când proporțiile concrete ale capacității lor de sacrificiu sunt aproape inimaginabile. Și Raskolnikov știe prea bine aceasta. Mama și sora lui Raskolnikov nu pot fi oprite decât de un singur lucru din dorința lor de sacrificiu, de bani. În momentul în care ar ști că Raskolnikov are suficienți bani ca să-și realizeze o situație demnă de el, sacrificiul lor ar deveni inutil. Raskolnikov însă nu are cum să-și realizeze această situație demnă și atunci Dunia, cu acordul pulcheriei Alexandrovna, se hotărăște să se mărite cu Lujin, un individ lipsit de cele mai elementare scrupule, pe care Dunia îl detestă, iar pulheria Alexandrova, în scrisoarea pe care o scrie lui Raskolnikov, Caută și nu reușește să-i găsească o calitate Ceea ce vrea să facă Dunia este prostituție prin căsătorie Al cărei beneficiar ar fi Raskolnikov Pentru Dunia nu există ceva care s-o poată împiedica de la această căsătorie Și Rodion Raskolnikov își dă seama de asta Este într-adevăr un sacrificiu care frizează imposibilul cu atât mai mult Cu cât vine din partea unei ființe de o desăvârșită puritate Incapabilă să lupte pentru propriul ei interes Lucrurile însă nu se opresc aici. Înainte de a primi și a citi teribila scrisoare a pulherii Alexandrovna, cu atât mai zguduitoare cu cât tonul caută să fie mai voios, Raskolnikov îl întâlnește pe Marmeladov și ascultă tulburătoarea lui spovedanie, o spovedanie spusă de un într-o cărciumă, spovedanie care reprezintă una dintre cele mai profunde pagini din tot ce a scris Dostoevski. <fie> Sliște, hai, lăsați-l să vorbesc! hai să vorbească, ia zi. Și, domnule Raskolnikov, acum vreo lună, domnule Bezadnikov a bătut-o pe soția mea. Iar soția mea nu-i de nasul meu. Ați început? Și, pe nu, vă mai întreb ceva, așa de curajdat. Ați înnoptat vreodată pe Neva în șlepurile cu fânt. asta n-am făcut-o. Dar, stai, ce cu șlepurile astea? Ei bine, eu de-acolo vin. De cinci în se acolo, domnule. De... <gători> Pentru ce nu lucrezi? pe -n ce -n te duci la slujbă, care ești funcționară? <gători> de ce nu mă duc la slujbă, stimate domnule? De ce? Era acum o lună când domnul Bezandicova a bătut -o pe soția mea cu propria lui mână. Iar eu am beat mort, credeți că n-am suferit. A, a, Ascultă-te, da. ce s-a întâmplat, să zicem, să ceri bani cum împrumut, fără nicio speranță? Mi s-a întâmplat. Asta <ră> este, cum adică fără nicio speranță? Adică fără nicio speranță. Că adică să știi de la început că nu se iasă nimic din asta. Pentru că de ce să mă împrumuri? Știi, bine, că nu se mai vadă de la mine. Atunci, de ce s-ar dea? Din milă, domnule Pezanic, e la curent cu toate ideile noi, zice că astăzi mila este interzisă, chiar de știți. Că așa se face și în Anglia. Unde au dat -o pe economia, apoi. E, e, e, e, și atunci vă întreb de ce să ar dea? De și uite așa, știi, dinainte, că nu o să-ți dea bani, <laughs> la ce să te mai duci? Și nu? dacă n-ai la cine? Dacă n-ai unde să te duci? Pentru că trebuie, așa. Trebuie ca un om să poată să meargă undeva. Pentru că vine o vreme când trebuie să poți merge undeva. Am auzit, când propria mea copil s-a dus pentru cea din tăia oare să facă trotuarul, <laughs> că m m m m m m m m m m are are m N-are nimic, m meu, n-are nimic. N-are nimic, nu-mi Fica se știe totul și tot ce e ascuns să dă viața. Iar toate astea nu mai trebuie zis că în sufletul meu despreți. Nu. Ce smerenie! <coughs> Lasă-i să râdă. Iată omul. A putea, tine de A s putea, dar nu, nu, nu e bine. Trebuie să mă ex. Să mă exprim mai tare, mai, pla, mai plastic. Ați putea, nu e bine. Ați îndrăzni, acum, în clipul ăsta, privindu-mă pe mine, să afirmați că nu se porc? <ră> <ră> porc! Por, por. da, porcă! Să-i, să că mai zice, ai, mai are, mai are, ia, ia, Bine! Sunt un porc, iar, iar ea e o doamnă. Eu sunt o bestie. Eu sunt o bestie. Acaterina Ivanovna, soția mea, e o persoană cultivată, fică de ofițer de stat major. <laughs> Bine, sunt un emernic. Iar ea, ea are și un suflet elevat mm -hmm. și și plină de sentimente nobilate. Și totuși, și totuși, oh, dacă i s-ar face milă de mine. Iubite domnul, doamne, iubite domnul, pentru că trebuie ca tot omul să aibă un loc șur. Să găsească Mila. Că-ți Caterina Ivanovna, deși e o plină de mărinime, e nedrept. E, e, e și dă ieșire, îmi dau seama. Îmi dau seama. Că atunci când mă tărăște de păr, o face numai din bunătatea inimii, ei. din bunătatea inimii, de. pentru că mă tărăște de păr, tinere, domn școlnicov! <fie> Și nu mi-e rușine să spun, dar, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, dacă măcar o dată, dar da, nu, nu, nu. Eu uite și Ce mai spun? Ce să mai spun? Pentru că am avut și nu o ceea ce mi-am dorit și nu dat, am simțit mila. Dar așa sunt eu, un animal. Mila, -a. Și că ce am Asta Ăsta sunt eu. Ăsta-ți. Știți, că i-am băut. Păi și ciorapi! nu <laughs> pantofii, că asta mai e cum mai e, mai aducea ordine, dar, i-am băut ciorapi! i-am băut, cior băut, și șalul, <laughs> șalul de lână de angora, un cadou de mult, șalul care era numai Ali, alei, da, și stăm într-o mângherniță friguloasă și iar iarna a răcit. Mm -hmm. A răcit și a început să scui pe sânge. <lările> <lările> și, a, și avem și trei copii mici. Și Caterina Ivanovna muncește de dimineață până seară. Freacă și spală și are grijă de copii. Căci de mică s-au obișnuit cu curățenie. Și stă prost cu plămânii și are înclinație spre oftică. Și simt și eu asta. Ce nu simt și cu cât beau mai mult, Poate atât mai mult. de și beau, Că și-n caut compasiune și simțire. <ră> beau pentru că vreau să suf. <ră> porcă, da, porcă. Dinere dum. Citesc pe fața dubitale o oarecare compasiune. Mi-am dat seama de cum a intrat. De, pe de asta și vorbesc. De asta -ai și, ai și vorbesc. Și mi-ai vorbit și mie. Dar mă rog, dar cu Pentru că relată-ți atâte povestiri de vieții mele. N-am vrut să mă leg la stilul prin infamie, în fața. În fața zis doar, <gri> Care, de altfel, cunosc totuși așa. A? Eu am căutat un om sensibil și cultivat. Dacă să știe și de mea, da. soția mea a fost crescută într-un pensiun de nobil, iar la balul de absolvire a dansat cu șalul în fața guvernatorului și a altor persoane. Fapt pentru care a și primit o mentare, de aur și o diplomă de onoare. Da, da! Medalia! Medalia, da! Medalia! Medalia am vândut De mult. Dar diploma de onoare o are și astăzi. O, o păstrează în sipet. Chiar acum câteva zile a arătat-o proprietăresa noastră. Hai bă, de două secundene, mereu. Dar tot i-a arătat diploma. Pentru că trebuie... Trebuie să se aud din și ea, față de cineva. Mm -hmm. Trebuie să vorbesc și ea despre zilele fericite de altă mm -hmm. Nu, no, cuand pentru asta, nu. Atâtea mai rămas. Am inteles. Pentru că din toate alate s-a rees praful și pubele. Am luat-o, vădă avea trei copii, unul mai mic decât Prima dată s-a măritat din dragoste. <laughs> da, din dragoste, cu, cu un ofițer de, de infanterie. A fugit cu el, a fugit din casa părintea, a, a fost o dragoste extraordinar. Dar el s-a apucat să-și vrea cei cărți. A fost dat în judecată și de aici s-a tras și moarte. Pe urmă a început să o bată, dar nici nu a nu s-a lăsat mai, nu, nu lăsat, știu sigur și am și documente. Uh -huh. și-l amintește și astăzi și, și mi-l dă drept de exemplu, iar, iar eu mă bucur, ză mă bucur. <laughs> lasă creadă măcar, măcar în închipuirea ei, că a fost și ea o dată felicită. După moartea lui a rămas cu trei copii mici într-un județ, s -a bat, cu de Dumnezeu. Au auzit, o asemenea mizerie, că până și eu, care am văzut la viața mea, a, nu se tăstarezi de scriu. Eh, și atunci am cerut mână, că era și eu văd, și aveam și o fată de 14 ani, de prima casătoriei. Că ei n-am putut să-i pe nepăsător, pe lângă atâta suferință. Vă dați seama în ce mizerie a fost dacă dumea ei, o persoană educată, cultivată, dintr-o familie bună, m-a luat de bărbat. <gătări> da, m-a luat! Plângând și și plângându-și mâinile, da, m-a luat! <gătări> deci, <m -am gătări> unde să se duce? Să-i legeți, stima-te, ce înseamnă asta? Să n-ai unde să te duci. <sus> și acum, stima-te, domn, să vă pun o întrebare ca să zic așa, particular. Cât poate să câștigi o fată săracă și gestită, fără cine știe ce talentă e bun cinci înstită? Cum a fost cu Sônia. Sônia e fiică mea din prima căsătorie. Iar club Klopstock... Ivan Ivanović, ați auzit de însu? Nu a plătit nici până azi cu sutul celor șase cămăși de o Și-a mai ieșit gonit cu jigniri bătut din picioare. Și-a și, și denumit-o... un tip de permis. că gulele n-ar fi fost făcute după măsură. Și că au fost cu sute uh, urât și strâmp. Iar copil așa sunt flămânți. Iar Cateșna Ivanovna umble de colo, cu șfruze mâinile, iar pe obrazie apar pete roșii, mm. cum se întâmplă la boala dumneavoastră, și dai, și pisajul pe Sonia, Lenejo, stai aici la căldurică, mănânci și bei și ce-ți pas?" Ce mâncare?" Ce băuture când copila și trei zile și nu văd o coajă de pui. și tu, că? <laughs> Iar eu ce mai? Eu... E eh, da, eram bă. <laughs> Ziceam, bă, am bă mult. Și numai că o aud pe soane, că pe ea nu prea o că e cam tăcut de nifer. O aud? care un glășor blașin și e bălăioară, și un o fițișoare palide și zlăbuță. Auzi, au avut că zice, chiar așa Caterina Ivanului, chiar să fac treaba asta? Mm. Ei, și, a răspuns Caterina Ivanului, mare comară, ce să zic, ce să mai păzești atât? <laughs> <laughs> nu învinuiți, stimate domn, nu învinuiți. Ea nu-i judecat atunci, că era nervoasă și era și bolnavă, și copiii plăgeau de foame. Așa e firea Caterine Ivană, că dacă copiii plâng chiar și de foame, ia, ia la bătaie. <rători> <rători> ia, ia. Pe la orele 6 am văzut o persoană cum s-a sculat și-a pus băsmăluța. Pelerina și-a plecat. Iar la nouă s-a întors Și tu, hă? Și tu? Borgu! da, porcul. Sonia zis cu o A venit. Zău, a venit să apropia de Caterina Ivanovna și fără o vorbă a pus pe masă fața ei 30 de ruble. Nici măcar n-a deschis gura, nici nu s-a uitat la dânsa nimic. A luat broboa de-aia verde, a noastră, și-a tras o peste gaf și au început să-i tremure picioarele. Iar eram tot beat mult și ziceam în legea mea. Eh. Și-am văzut atunci tinere, cum s-a apropiat Caterina Ivanova de Sonia. S-a lăsat în genunchi și toată seara a stat așa în genunchi și a sărutat picioarele și n-a vrut deloc să se zgoare. Și pe le-am văzut cum au adormit am Amândouă, da. iar eu, <laughs> iar eu zăceam bad mărți. Ah! <laughs> Bea și tu un păhăril, da? A, însă beau. De ce să nu beau? Beu. Sănătate la toată lumea! De atunci, Sonia a fost obligată să scoate condicuții. Aia a fost și un denunț. Domnule Belzeadnikov a făcut scandal. Cum adică eu, un om cultivat, să stau în aceeași casă cu una ca ea? Acum Sonisca vine pe la noi numai seara, ca să ajute pe Caterina Ivanului și să-i mai dea bani. A doua zi dimineața m-am scula, mi-am pus drențele, am întins mâinile către cer și m-am dus la cine credeți? La Excelența sa, Ivana Fanasevci. Îl cunoașteți pe Excelența sa, Ivana Fanasevci? Nu? E bine, atunci nu știți ce înseamnă pâinea lui Dumnezeu. Când m-am înapoiat acasă și am spus că am din nou slujbă și leafă... Doamne, ce mai fost? <laughs> ei, ei, pe asta nu mai știu. asta e surpriza ea, să-mi aud muscaliniște ea, <laughs> Nu pricep, domnul meu, de unde au făcut ele roz de 11 și 50 de copii? ca să-mi cumpere mie uniformă. Iar că ne-a dat bani. Da, dar a spus că până una alta nu se cade să vină la noi mai des. Poate nu mai pune sede, ca să nu vă adânimea. zice. Au Iar acum, șase zile, am adus și eu prima alef, două de lume și patru de copici. Iar Caterina Ivanova mi-a zis, gândă ți celul meu. <gătă> Au la trei, patru mă, să Ma a de obrazi, mi-a spus gândece meu. Cum a spus gândecel, da, da, da. De ce? De ce? De ce? De De ce? De ce? De cum am să le rândesc pe toate? Cum am să îmbram pe copila așa? Sigur, liniștea nevesti mie. Cum am să îmi smult copila din Brazilia de sfrăul și am să o readuc în sânul familiei? Hai, nu nu-l mai ascult! Da Ia, ia, ia, ia! iată Da, da, a venit a doua zi. Și seara am șterperii prin vicleșug și înșelăjurii. Cu un bandit pea de la Sipetul Catinu Ivanovă, am luat de acolo tot ce am mai rămas din leafă, și cum priviți. -mă. Asta e tot. Sai spălic cu jușba, mai rămas la că și de la podul <laughs> în locul aia căpătat strățele astea și totul s-a Porcul, porcul, porcul, porcul, porcul, porcul, porcul. A, azi Barcu! Da! Eh, a a și a dat, a dat, a păi, no, a a a a a a a a a a a a a de a a a a a a a a a a a a a nu aici, pe pământ. Acolo sus sunt asemenea ochi care plâng și jelesc pe oamenii păcătoși. Îi plâng fără să dojenească. Nu ținezeți, eu, tatăl ei, am stors 30 de copiiți ca să mă dreg și îi beau. Adică i și băut. Spune, pune acum! nu să-i fie milă de mine. Ai? Nu, nu, du-mi tare e milă? Spune, da sau Spuneți Spune, ți-e milă? <gript> de tine? <gript> <gript> ce să-i fie milă de tine? A? Judecătorule, judecătorule, răstignește-l pe păcătoas, dar răstignindu-l, dă-i milă ta. Porcul inținut. Da. In da. da, să mergem, domnule Rascolnicu. Duh-mă acasă. Trebuie să mă duc la Caterina Ivanova. Și mi-e frică de ochii ei. Da, da, da. mi-e frică și de petele alea roșii care ies mereu pe obraji. Și de... Uf, de respirație ei, da. Și de plâns. Dacă Sônia nu le-a adus de mâncare, atunci... Pentru Raskolnikov, lucrurile devin clare. Acceptarea căsătoriei Duniei înseamnă în același timp acceptarea unei altei variante a destinului lui Marmeladov. Dunia nu va fi o femeie cu condicuță ca Sonia Marmeladova, de la care Raskolnikov va fi luat bani ca să se dragă, dar această deosebire nu este decât strict aparentă. În adâncul lor lucrurile nu se schimbă. În primul rând, pentru că nici Marmeladov nu este un om lipsit de moralitate. E drept, este o moralitate de un tip special, dar asta nu schimbă datele problemei. Moralitatea particulară a lui Marmeladov și care îl înalță deasupra cărciumarului și a clienților, constă în faptul că Marmeladov este conștient de abisul în care s-a prăbușit, spre deosebire de cărciumară și de clienți care sunt inconștienți de mizeria morală în care se zbat. Deci, Raskolnikov, nu va fi decât un Marmeladov mai bine văzut Care va accepta pasul Duniei nu într-un moment de beție animalică Așa cum s-a întâmplat cu Marmeladov Ci într-un moment de desăvârșită luciditate Astfel, dacă în cazul Marmeladov există un dram de inconștiință, În cazul Raskolnikov nu va fi vorba decât de o premeditare rece, calculată și lucidă Sonička, Sonička Marmeladova Eterna Sonička, eternă ca lumea și pământul, exclamă Raskolnikov într-un disperat monolog interior. Raskolnikov este mai întâi de toate o ființă morală. Este incompatibil cu acceptarea premeditată a destinului lui Marmeladov sau, ca să folosim un termen care îi plăcea lui Dostoevski, Raskolnikov este înainte de toate o ființă responsabilă. Și din această pricină ideea de jertvă a Dunei, a Duneșkei, Moalind el în mintea lui chinuită, îi provoacă oroare. Cum de ați putut gândi astfel despre mine? Nu vreau jertfa voastră, Dunișca! Nu vreau, mamă! Cât trăiesc eu, căsătoria asta nu se va face! Nu se va face! Mă opun! Strigătul disperat însă primește chiar în aceeași clipă o replică lucidă și necruțătoare. Nu se va face? Dar ce să faci tu? Ca să împiedici acest lucru, ai să-l interzici? Cu ce drept? Ce le poți promite la rândul tău ca să ai acest drept? Să le închin toată viața? Tot viitorul? După ce vei sprevi facultatea și îți vei găsi un loc? Foarte frumos. Ăsta e viitorul. Dar astăzi... Am mai auzit noi palavrele astea. Dar acum... Ce ai să faci acum? Acum trebuie să faci ceva. Ai priceput. Și ce faci tu acum? Le storci de gologani. Ele se fac gros de gologani. Pensia de o de ruble și le-a leafa domnului Zvidrigailov. Peste zece ani? În zece ani mama va avea tot timpul să vorbească tot împletind la basmale și poate și de lacrimi. Se va sfârși de foame, iar surioara, ia gândește de ce se poate întâmpla cu sora ta peste zece ani sau chiar în acești 10 ani. Ai ghicit? Astfel, cu cât devin lucrurile mai simple, cu atât devin mai greu rezolvabile. Raskolnikov refuză sacrificiul Dunei, refuzul său însă nu funcționează, este un refuz pur platonic. Și Rodion Rascolnikov este pus în fața unei dileme tragice. Trebuie să accepte fie o crimă morală, prostituarea Dunei prin căsătoria cu Lujin, fie o crimă directă, asasinarea bătrânei cămătărese. Urmează marea întrebare a romanului: Asasinarea Alionei Ivanovna este un act moral? Poate o are o crimă? Oricare ar fi ea considerată drept un act moral? Aici intervine cel de-al doilea motiv al crimei, motivul teoretic. Raskolnikov a scris cândva un articol, citit de anchetatorul Porfirii Petrovici, în care își expune concepția cu privire la crime. Articol în care ideile lui Raskolnikov se întâlnesc oarecum cu ideile din Moșgorio mai puțin și cu tezele din cartea lui Napoleon al iii mai mult. În jurul acestui articol se aprinde după asasinarea cămătaresei un dialog la care participă Raskolnikov, studentul Razumihin, prietenul Raskolnikov și anchetatorul Porfiri Petrovici. Iată această scenă, una dintre cele mai celebre scene din roman. Dialogul are loc acasă la Porfiri Petrovici. Cum? Ce dreptul la crimă? da, da, da, da. Și nu pentru că l-ar fi sufocat mediul? Nu o razumim. Nu de asta. În articolul domnului Raskolnikov, oamenii se împart în obișnuiți și deosebiți. Oamenii obișnuiți trebuie să se supună legilor și nu au dreptul să le calce, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt obișnuiți. Iar deosebiții au drept să comită crime și să calce orice lege, tocmai pentru că sunt deosebiți. Cum așa? Nu se poate. Ascultă-l pe domnul Askolnikov De fapt, articolul meu nu spune asta. Recunosc că ați redat aproape exact ideea mea, dacă vreți chiar foarte exact. Singura diferență este că nu afirm deloc cu oamenii deosebiți trebuie să comită neapărat tot soiul de nelegiuiri, cum ați spus dumneavoastră. Cred că un asemenea articol nici n-ar fi fost publicat. Dacă descoperirea lui Kepler sau Newton dintr-o cauză sau alta nu ar fi putut ajunge la cunoștința oamenilor decât jerfiindu-se viața unui om, a 10, a 100 și chiar mai multora, care ar întârzia aceste descoperiri sau ar fi piedici în calea lor, atunci Newton ar fi avut tot dreptul și chiar datoria... Cum? Cum? Datoria? Datoria? Ai spus datoria? Da, chiar datoria să înlăture pe acești 10 sau 100 de oameni ca să aducă descoperirea lui la cunoștința lumii. De aici nu rezultă că Newton ar fi avut dreptul să ucidă pe cine... pe cine i s-ar fi năzărit sau să fure în fiecare zi în piață. Legiuitorii și mari conducători ai omenirii începând din timpurile cele mai vechi și continuând cu Licurgii, Solonii, Mahomeții, Napoleonii au fost niște criminali. Criminali? Criminal, fără nicio excepție. E curios că toți acești binefăcători ai omenirii au făcut să curgă sângele cu nimiluita. Nu numai oamenii mari, dar toți cei care se înalță, măcar cât de cât deasupra nivelului obișnuit, trebuie să fie neapărat prin firea lor niște criminali. Prin firea lor? Da. Chiar prin firea lor? Da, da, da. Altfel nu se pot ridica deasupra celorlalți. Și nici nu pot să accepte să rămână la nivelul celorlalți. Nu le permite felul în care sunt alcătuiți și e chiar de datoria lor să nu admită. Urcați, în Urcați cu toții! cu toții! Pe toți cu el! ca asta să ne ducă! Hai că pierd ce-ai înhămat asta la navila asta de care. Ai, ai, ai. Fraților, Roaib are pe puțin 20 de ani. Urcați, urcați că vă duc pe toți. Mi-a scos asta, îmi vine și o mor. Stric mâncarea de pomană pe ea, n-auziți? Urcați-vă. Hai că o la galop. Are să meargă la galop. Oamenii prin legea firii se împart în două categorii. În inferiori. Oameni obișnuiți, material uman care servește numai la procreare și în oameni în adevăratul sens al cuvântului, cei care au darul sau talentul de a spune un cuvânt nou. Și dacă un astfel de om pentru ideea lui trebuie să verse sânge, să treacă peste cadavre, conștiința lui este cea care poate să-i permită să o facă proporțional cu ideea, cu amploarea ei. Vă rog să notați asta. În articolul meu, am vorbit despre dreptul la crimă numai în acest sens. Oamenii obișnuiți sunt totdeauna stăpânii prezentului. Oamenii neobișnuiți sunt stăpânii viitorului. Cei din întâi conservă lumea și o mulțesc Cei din a doua categorie o împing înainte și o duc spre un țel. Și unii și alții au absolut aceleași drepturi la existență. Într-un cuvânt, toți au aceleași drepturi și viv la gher eternel până la noul Ierusalim. Tinește! Deci, crezi totuși în noul Ierusalim? Cred, Porfiri. Crezi și în Dumnezeu? Iartă-mi această curiozitate. Cred. Crezi și în învierea lui Lazăr? Cred, cred, cred. Dar de ce te interesează asta? Crezi literalmente? Literalmente. Așa. Ieri Curios să știu. Scuze-mă, te rog, dar vreau să te întreb ceva. Oamenii ăștia nu sunt rași întotdeauna la răspundere, unii din potrivă. Triunfă în timpul vieții. Pe asta n am mers la galop de 20 ani. Hai să meargă! Vă fie milă, fraților, luați bici, luați bici și pregătiți-vă. Așa e, dați-n ea. Fraților, a... fraților, luați-vă. Hai, urcă, urcă, urcă, dați-i, ne ducei ea pe toți, omorâmbătă, dați-n ea, peste oi, omorâți-o. e vorba mea o bat pentru o omor. A -a... Triunfă în timpul vieții, da. Unii și ating țelul în timpul vieții și atunci... Atunci încep să execute ei pe alții? Dacă este nevoie... De fapt, asta se întâmplă de cele mai multe ori. Observația dumneavoastră este foarte subtilă. Mulțumesc. Dar spunem te rog, cum să-i deosebim pe oamenii aceștia neobișnuiți de cei obișnuiți? Au vreun semn din naștere? Cred că ar trebui mai multă precizie. Nu s-ar putea să le dăm haine speciale sau vreo insignă? Că altfel... Dacă se întâmplă vreo încurcătură, dacă unuia dintr-o categorie i s-ar că e din altă categorie și ar începe să înlăture toate piedicile, după cum te-ai exprimat foarte fericit, atunci... O, asta se întâmplă prea des. E o observație și mai subtilă decât cea dinainte. Mulțumesc. Nai ai pentru ce? Nici nu-i primești de prea mare și n-ai niciun motiv să te alarmezi. Oamenii aceștia obișnuiți nu merg niciodată prea departe. Ar putea, desigur să fie puși la locul lor și din când în când bătuți cu vergile, dar atâta tot. Nici măcar nu e nevoie de cineva care să execute sentința. O să se bată singuri, pentru că sunt foarte morali. Uneori își fac acest serviciu unii altora, alteori se biciuiesc cu propria lor mână, se pocăiesc în public... Și e o treabă frumoasă și pilduitoare. N-ai niciun motiv să te ne liniștești în privința lor. Eu anume lege în această privință. E, măcar din acest punct de vedere, mai liniștit puțin. Dar mai e un lucru care mă îngrijorează. Spune-mi, te rog, acești oameni care au dreptul să taie pe alții, deosebit și, vreau să zic, se nasc în număr mare, eu sunt gata de sigur să mă înclin în fața ta. Totuși, dacă sunt foarte mulți, poate să te apuse groaza, nu-i așa? Oh, nu, nu e niciun motiv de alarmă. <gri> <gri> Un s-a mai văzut ca o mârsoagă ca asta să duc atâta greutate. Ai sot, ai gata! Te băgăia te băgăia mea, fac ce vreau, urcă-ți Urcesc de zi, vreau să merg, la galot! Zvârle din copite! de peste bun, de peste ui, de peste ui! Ce faci, Nicolca? Ce faci? Roder Drego! Roder Drego! Roder Drego! A cu -a. Acu' și gara' să faci! Acuma e ca să-i sprăvești! Dă-i cu toporul! Ce mai stai? Într-o lovitură! Curângă! Curângă, mă, căter! Furi ce dă-i zbaba să vă încerc! Făriște! Gata! A căzut! ha <laughs> ce-am spus da, da, de, no de ce -a vrut să meargă la galop? E... Bă, mea, fac ce vreau. E, mea, și Nu e niciun motiv de alarmă. Este limpede că apariția acestor oameni în diversele diviziuni și subdiviziuni ale categoriei neobișnuiților trebuie să fie foarte strict determinată de o anumită lege a naturii. O lege există și trebuie să existe. Nu poate fi vorba de o întâmplare. Ei, Rodion, porfiri, rivare de glume. Vă trageți pe sfoară unul pe altul. Uitați-vă la ei cum își bat joc. Vorbești serios, Rodion? Foarte serios, Razumihin. Atunci... v să zic că atmiți cu un fel de... Iartă-mă, te rog, cu un fel de fanatism, că în unele cazuri... Conștiința trebuie să-i dea omului dezlegarea de a ucide. Dar dezlegarea aceasta de a ucide este mult mai îngrozitoare decât o autorizație oficială, legală de a vărsa sânge. E adevărat. Foarte adevărat. Mult mai îngrozitoare. Deși nu e societatea destul de bine apărată, și atunci de ce să ne alarmăm, hm? Prindeți hoțul. Și dacă punem mâna pe el, să-i fie de bine porfirii. E logic. Bine. Și conștiința lui? Ce vă pasă de ea? Așa. Din umanitate. Cine are conștiință să sufere dacă devine conștient de greșeala lui? Asta îi va fi pedepsa. În afară de bine bineînțeles. Prin urmare, se stabilește un fel de relație între subiect și obiect. Subiectul este Raskolnikov, un om aflat într-un impas total bântuit de teoria omului deosebit. Obiectul este cămătăreasa, Aliona Ivanovna, o variantă feminină a vampirului, o ființă parazitare care își trage seva din trupul chinuit al oamenilor. O ființă mai mult decât inutilă, o ființă dăunătoare. În biografia Cămătăresii există și un detaliu particular. Aliona Ivanovna trăiește împreună cu o soră vitregă de a ei, Lizaveta, un fel de ipostază feminină a idiotului, în accepția tipologică dostoievschiană. Adică o ființă de o naivitate aproape naturală, lipsită de intenția vreunui beneficiu, trăind într-o supunere neimpusă de nimic și de nimeni. O ființă, deci, foarte ușor exploatabilă și pe care bătrâna Cămătăreasă o și exploatează, mai curând o stoarce. Crimea pe care o înfăptuiește Raskolnikov este facilitată de o întâmplare. Rătăcind pe străzile Petersburgului, cuprins de un fel de delir, Raskolnikov surprinde un dialog între Elizaveta, un tărgoveț și nevasta tărgovețului, din care află că drumul spre crimă este liber, că la ora pe care a ales-o el pentru crimă, bătrâna cămătăreasă va fi liberă. Întâmplările încep să se dezlănțuie ca într-o fatalitate. Raskolnikov intră într-o cafenea, cere un ceai, se așează la masă frământată de decizia pe care aproape că o luase La o masă vecină se află un student și un tânăr ofițer Cei doi tocmai terminaseră o partidă de biliard și stăteau la o discuție în jurul unei cești de ceai Obiectul discuției? Cămătărea Aliona Ivanovna Conținutul discuției? Întrebarea la care Raskolnikov este gata să dea un răspuns Și Elizaveta asta e o figură... <fie> Zice că e urată. E negricioasă ca un soldat în a Da Dar știi? Nu e de fel urâtă. Are o față și niște ochi plini de bunătate. Și o privire blândă... Dovadă, place mult ora. E liniștită, blândă, sfioasă, supusă, poți să faci din ea tot ce vrei. Și are un zâmbet frumos, chiar. Mi se pare că ți-a plăcut și ție. Da, de odată ce e. Despre blestemata aia de bătrân, aș ucide -o și aș jefui-o și nu m-ar mustra conștiința nici atâtica. <laughs> am spus eu că îți place Elisabeta. <laughs> da, da, da. stai. Stai să-ți pun o întrebare serioasă. Am glumit, sigur, dar ia gândește-te, pe de-o parte, o babă tâmpită, inutilă, o, o ființă de nimic, răutăcioasă și bolnavă de care nimeni n-are nevoie și care din potrivă face rău tuturor care nici ea nu știe pentru ce trăiește și care azi, mâine, are să moară de moarte naturală. Înțelegi? înțelegi. Pe de altă parte, oameni tineri care se prăpâdește de pomană fără sprijin, cu miile peste tot locul. Să omori, să iei banii, ca mai târziu cu ajutorul lor să te consacri binelui omenirii și cauzii comune. ...pestul că mii de binefacere ar justifica o crimă, o singură crimă neînsemnată. Și, la urma urmei, cât trage pe cântarul vieții existență acestei babe ofticoase, proaste și răutăcioase. Nici cât viața unui păduche, unui gândac, nici măcar atât. Pentru că bătrâna este dăunătoare pentru semenii ei. Acum câteva zile, de ciuda mâșcat-o de deget pe Elisaveta... ...cât pe acei soarele se fără E, sigur, nu merită să trăiască, dar ce vrei, natura... E, frate, natura o poți corecta și îndrepta? Altfel ne-am înnecat în prejudecăți. Altfel n-ar fi existat niciun om mare. Zicem, datorie, conștiință, n-am nimic împotrivă. Dar ce înțelezi le dăm? Ia, ia să mai pun o întrebare. Ascultă. Nu, acum ascultă tu, vreau să-ți spun și eu o întrebare. Ascultă. Eh. Tu vorbești, faci pe oratorul, dar ia spunem, tu însuți ai putea să o ucizi pe bătrână sau nu? Bineînțeles că nu. Eh, bă, eh. Am vorbit din punct de vedere al dreptății. Nu despre mine este vorba. Dacă tu însuți nu te poți hotărâi la una ca asta, atunci toată vorbăria despre dreptate e de prisos. Hai să facem o partidă. Eh, hai. Raskolnikov dă un răspuns pozitiv la întrebarea ofițerului, o moare pe bătrână că Dacă însă în romanul crimă și pedapsă, impasul concret al fiecărui personaj, este convertit în niște valori generale, crima comisă de Raskolnikov va avea la rândul ei nu numai sensul execuției unei ființe parazitare, ci sensul unei atitudini față de conceptul de uman. Aici intervine genului Dostoievski. După ce rascolnic o omoare pe bătrână Cămătăgasă, descoperă spre oroarea lui că în casă se mai află și Lizaveta. Și atunci o omoară și pe Lizaveta. Abia acum se realizează datele problemei. Aliona Ivanovna este la Dostoevski o întruchipare a răului. Lizaveta, în calitate ei de antipod, este o întruchipare a binelui. Cele două femei, tocmai prin calitățile lor antinomice, realizează un cuplu care, prin reproducerea dialecticii binelui și a răului, reproduce ființa umană însăși. Omorând răul în persoana Alionii Ivanovna și binele în persoana Elizavetei, Rascolnikov va comite o crimă împotriva umanității, o crimă, deci, care nu va putea fi justificată nici prin impas, nici prin speculații teoretice, o crimă care nu va putea fi justificată prin nimic. Aceasta explică de ce Raskolnikov, imediat după comiterea crimei, se simte un străin. Între Raskolnikov și celelalte personaje se cască o prăpastie pe care nu o simte decât el, dar pe care el nu este în stare să o treacă. Cu cât grupul de personaje care îl înconjoară pe Raskolnikov este mai numeros, cu atât senzația de singurătate este mai puternică. Raskolnikov se simte un damnat și un hăituit chiar și în momentele de liniște, poate mai ales în momentele de liniște. De fapt, Liniștea devine marele coșmar al lui Raskolnikov, pentru că este liniștea acelei maghernițe afumate cu paianjeni despre care vorbește Svidegailov. Universul care îl înconjura pe Raskolnikov, un univers al antinomiilor, se îndepărtează de el și Raskolnikov se simte într-un fel de spațiu al nimănui. Pedapsa cea mare, pedapsa conștiinței a început. Delirul real care a premers crimei se instaurează în universul intim al lui Raskolnikov ca o stare permanentă. Granițele dintre vis și realitate se șterg și pentru Raskolnikov totul devine un coșmar continu. Înstrăinarea de universul oman și consecința acestei înstrăinări, dezintegrarea personalității devin insuportabile pentru Raskolnikov și de aici începe procesul invers. Efortul de reintegrare. De aici nevoia de a-și mărturisi crima. Efortul de reintegrare însă nu poate fi o chestiune pură particulară, pentru că nici crima n-a fost o chestiune pură particulară. Recunoașterea pe care vrea să-și o asume Raskolnikov este în primul rând o chestiune de ispășire, deci de suferință. Chinurile morale prin care trece Raskolnikov trebuie să-și găsească un echivalent în existență și atunci va începe procesul dureros al celui de-a doua naștere. Din această pricină, recunoașterea crimei față de Sonia Marmeladova, de pildă, nu este decât un pas spre reintegrarea finală. Pasul decisiv va fi cel al recunoașterii publice. Romanele lui dostoevski au fost calificate drept niște structuri polifonice, drept niște polifonii ale conștiințelor. În centrul polifonic al crimei și pedepsei se află Raskolnikov, care este și momentul de contact al vocelor conștiințelor cuprinsă în roman. Această structură de un grad atât de ridicată de complexitate vizează răspunsul la o singură întrebare, coplișitoare prin simplitatea ei. Există un drept la crimă? Există ceva scop, idee, preocupare, împrejurări care să justifice o crimă? Răspunsul îl aflăm după parcurgerea acestui continent viu al conștiințelor limpe sau contorsionate, luminoase sau întunecate, diabolice sau de martir sublime sau cenușii. Nu există un drept la crimă, nu există un scop oricât ar fi de elevat, o idee oricât ar fi de strălucitoare, o împrejurare oricât ar fi de tragică, o preocupare oricât ar fi de profundă care să justifice crimă. Romanul Crimă și Pedeapsa a apărut în 1899 în revista Ruschii Vestnic, stârnind imediat o furtună de comentarii pro și contra, cum ar spune Dostoevski. Nu era un lucru nou nici pentru autor și nici pentru cititori și lucrările precedente a lui Dostoievski au provocat niște reacții violente, indiferent de faptul dacă romanul era elogiat sau detractat. Astfel, primirea de care a avut parte, crimă și pedapsă, intra în serea obișnuită pentru Dostoievski, a primirilor în același timp triumfătoare și denigratoare. Timpul a filtrat încet, încet patimile binevoitoare sau răuvoitoare, dar pentru asta a fost necesar aproape o jumătate de secol. Există un destin particular, al romanului Crimă și Pedeapsă, un destin diferit de cel al dublului, însemnări din casa morților, demonii, idiotul sau frații Caramazov Se pot face evident niște asocieri și se pot vântura niște citate, dar asocierile pot fi făcute și citatele pot fi vânturate aproape de oricine. Romanul crimă și pedeapsă este o capodoperă, dar nu este o capodoperă solitară în creația dostoevschiană. Este o supervaloare Într-un șir de supervalori, o a un univers cumplit și strălucitor. Și forța de iradiere a acestui roman își află punctul de pornire în conceptul de operă dostoevskiană. Dostoevski a generat școli și curente, poate chiar mai numeroase decât ne putem imagina. Dostoevski a făcut mai mult decât atât. A creat o obsesie, una din marele obsesii ale secolului XX. A intrat oarecum în cotidian. Într-un cotidian spiritual, dar nu neapărat în cotidianul scritorilor, criticilor și esteticienilor, dar în existența obișnuită, curentă, neliterară a secolului nostru, devenind una din sursele primordiale ale spiritualității noastre. A o emisiune de Leonida Teodorescu. Crimă și pedepsă de Fodor Dostoevski. Au citit actorii Virgilo Gășanu, Ștefan Mihailescu Brăila, Artiste Merit, Ion Marinescu, Traian Stănescu, Vasile Florescu, Constantin Băltărețu, George Oprina, Mihai Niculescu, Matei Gheorghiu.